Цілком, як у нас, ніщо нема прекраснішого, ніж правда. Без того нема гарного життя, і тут, у так званій середній верстві, ви правди не найдете, вони вже вспіли перебрати від нас що найгірше. Навіть не догадуєтеся, скільки тут зависти, злоби, порожнечі. «Але, дорога пані, не тратьмо дорогого часу!» І вона піднесеним голосом стала знову припрошувати гостей до буфету. «Шановні панове, хто хоче собі зробити приємність, а бідним добро найспішить до нашого столу. Скоро-скоро, бо буфет спорожніє. Хто пізно приходить, сам собі шкодить!» Добре викрикувала, як лев. Сказала шепотом до Марійки, і чарівна усмішка заграла на її пишних устах. Пані Марії подобалася тая жінка, що так жваво перескакувала від поважних гадок до веселих. Почула до неї виємкову прихильність, яку не чула до інших пань, що дулися як пави або примилювалися як квітки. А вже найменше подобався їй той пан, що її на салу впровадив. Він тримався, мов би, патик проковтнув і мовчав, ніби кожне його слово, дуката варте. Але ось він підійшов до буфету, зів якусь канапку і попросив лікеру. Адвокатова піднесла йому чарку. «Чи це правдива Бенедиктенка?» – спитав, закипритулив в уста. «Що ім'я? Як не назвеш троянду, не зміниться в ній аромат солодкий», – відповіла гарна паня словами Шекспіра. Побачив, що йому не бути Ромео тієї Юлії, і відповів, кланяючись чемно, «З ваших рук, ласкава пані, кожна рожа пахне». Випив і згубився в тупі. «Я вже втомилася». «Ох, як утомилася», сказала адвокатова. «Пане президенте, нам належиться заслужений відпочинок. Дивіть, яку силу грошей ми з людей надерли, як які нотаріуси». Президент, септо голова комітету, Ще з одною паною зайняли місце за буфетом, а панна Марія зі своєю товаришкою пішли трохи перейтися по залах. «Хто цей пан, що мене припровадив?» – спитала панна Марія. «Подобався вам?» «Ні, але я хочу знати». Адвокатова шепнула їй щось на вухо, від чого воно стало гаряче, як грань. «Так-так», – впевняла її Адвокатова, «він навіть подібний до графа Адольфа». «Що ні? Подивіться». Але панна Марія не хотіла дивитися. Вона чим скорше йшла до зали, в якій відбувався концерт. Там були вже всі місця зайняті. Пристали біля порога і слухали декламації. Донька бурмістра виголошувала – зачумлений батько. І то навіть добре, тільки надто вже патетично. Бракувало їй почуття артистичної міри, без якої нема ніякого мистецтва. «Шкода такої поеми для нинішнього концерту», – сказала Адвокатова. «Я також волію її читати, як слухати. Ходімо якийсь тихий куток, відпочинемо». «Хіба до гардероби, але там звірі. Звірі часом приємніші від людей». «Пішли». «Тепер можемо говорити по-людськи», – сказала Адвокатова. «При людях треба грати комедію». «Подумайте, той воляк-пюк, в котрим вони пописуються». Чи може бути щось поганішого? Ах, пані, як мені це наскучило, яка я нещаслива, почуваю себе ніби пальма пересаджена на Сибір. Хорони вас, Боже, перед Мезальянсом. Я того слова не знаю, У моїм слівнику є тільки слово «подружжя». Не розумію, чому ви нещасливі. Коли любите свого мужа, а він вас, то чого ж вам треба? Це інша суєта. Мені здається, що жінка повинна бути горда, коли має мужа, котрий утримує хату зі своєї праці. Коли б ви знали, як тая праця виглядає, як вони собі хліб з уст виривають, вівці собі нам канцелярія добре йде. А знаєте чому? Бо я з дому граф'янка, до нас ідуть усякі дідичі, як свій до свого. Але їх треба гостити, треба робити око, а це надоїсть. Я до того не звикла. Моя молодість минула серед іншого окруження. Палата, лакеї, коні, вигоди. Як вам за тим скучно, приїжджайте до мене. Будемо вам раді. Знайдете, що любите, а чим я не хіснуюся. Як можна. Не тягне мене ні до коней, ні до ловів.